ty všetky tie hračky už poznám. Chcem ísť von. Ale to nemôžeš, Babulka. Ešte nie si zdravá. A pani doktorka povedala, že kým nevyzdravieš, musíš zostať doma. Ale ja tieto hračky už proste nechcem. No tak, dobre, no. Tak ti prečítam rozprávočku. Ani rozprávku nechcem. Ale dá. Všetky tri knižky si mi prečítal už stokrát. Ale netáraj. Veď ani toľko písmenok nepoznám. Na najvýš dvakrát. No ale keď nechceš, hm, tak tie hračky nebudú. A, a kde, kde sú moje hračky? Poď sem, Bambulka. Vieš, to je tak. Všetky hračky majú malé srdiečka. Hračkárske a neviditeľné. Zo srdca ich dnu dávajú ľudia, čo ich vyrábajú. Aj tento koník Pejko, ktorého držíš v rúčke, má také malé srdiečko. Vložil ho do ňoho môj dedo, ktorý ho pre mňa vyrobil. Tak poď Pejko, budem sa aspoň s tebou hrať. Všetky hračky majú malé srdiečka, hračkářské a nebytiteľné. Zo srdca hodenú dávajú ľudia, čo ich vyrábajú a preto sú také náterné. Aj hračky plačú, keď ich nikto nechce, od seba ich len tak odhodí. Smutné sú, keď ležia v kúte rozházané, zabudnuté a keď sa im dobre nevodí. Každá hračka stojí korumky a tie treba zarobiť. Ako keď tom každý dáva hračky deťom z lásky, ktorú nesmieš zahodiť, nesmieš zahodiť. Hračky máme, malé sedie, šta, račká, sket, se diešna, račka a nie videl zrej, čas sa vždy na a sme také Aj račky plač, račky plačo, keď ich nie chce, Smutné sme vždy, vždy sme v púte, rozhádzame a keď sa nám dobre nevodí, dobre nevodí, nevodí. Už prišli, pozri Pejko, pšetky sú tu, hurá, už sa vráte! Utriem prach, to pánočky, umyjem riady. Bez práce nie sú koláče. Bez práce nie je nič, Bambulka. Vieš čo, Bambulka, poď sem. Ja som takto rozmýšľal. Ty si u mňa už niekoľko týždňov a za celý ten čas si, si nenašla žiadného kamaráta ani kamarádku. A tam, kam pôjdeme teraz si nájdeš, koľko len budeš chcieť. Ale veď mám hračky. Pejka. Aj ty si môj kamarát. Či nie? <laughs> Ale samozrejme, že som tvoj kamarát. Lenže ja som tvoj veľký, starý, tlustý kamarát. A ty potrebuješ svojich rovesníkov, takých malých fafrnkov. Takže, kam sa pôjdeme hrať? Na hrysko. Na hrysko. Kamaráti by sa mali pekne spolu hrať, kamaráti, tí si nesmú nikdy hračky brať. Požičajú auto vláčik, podelia sa o koláčik, kamarád má kamaráta ako brata rád. Budeme sa hrať na lekára, dobre? Dobre. Akože koníka boli brúška, ty budeš doktor. A ja. aj, aj, Čo ti je koník? Bolí ma brúško. Áno, ah, ah, vieš čo, bambúlka. chod sa hrať radšej s deťmi. Čo je tomu tvojmu koníkovi? Bolí ho brúško a ty chod preč. Tak aby si vedela, ja to poviem mamičke. Mami. Požičaj mi, Alko. A nepožičiam. Choď preč. A ty nepožičiaš? Ti tunel! Pánduka. Hovorím, choď preč! Ne. Nechceli mi požičať auto a potom ma aj vybili. Ale presta nevybili ťa. A nežaluj, to sa nepatrí. Kamaráti, ty nechodia nikdy žalovať. Neklamú a nedokážu len tak slubovať. Požičiavajú si hračky, podelia sa o hojdačky, kamarát vie nielen brať, no dokáže aj dať. Ahojte, ja som babulka, mohla by som sa s vami hrať? Ahoj, ja som Evička a toto je Sonička. Ahoj, ja som Sonička a toto je moja sestra Evička. Počkaj, poradíme sa. Evička myslí, že by sa s nami mohla hrať? Myslím, že by mohla. Kamaráti by sa mali pekne spolu hrať. Mara číti si nesmú nikdy hračky vrač počúchajú auto rozdelia sa o koláčiky Ládne. Evička, Sonička, domov. O, tak už musíme ísť. Mama volá. A uvidíme Vidíme sa ešte. ešte. Áno, áno. Dedo Jozef, môžu sa zajtra Evička a Sonička prísť k nám hrať? Samozrejme, že môžu. Samozrejme, povedal Dedo Jozef. Tak, tak ahoj. ahoj. Ahoj. Kamaráti by sa mali Peký. Kamarádi, ty si nesmú nikdy hračky brat. Požičajú autovláčik, podelia sa okoláčik, kamarád má kamaráta ako brata Je Yeah! Nejako som sa rozkokošil, ešte ma šláne. Ale nejako mi škrka v bruchu. No však je aj čas obeda, už je 12 hodín. Bambulka, poď ideme obedovať. A dnes je krásny deň, takže budeme obedovať v záhrade. Ja nemám hlad, ja som jedla keksíky. Ale Bambulka, iba prednedávnom si bola v nemocnici, pretože si pojedla veľa cukríkov. Ak naozaj nechceš zase do nemocnice, tak sa pekne a poriadne napapáš. Tak dobre. Opo, op, op. na niečo si zabudla? A na čo? Poumývať si rúčky. Vieš, koľko máš na nich bacilov? Koľko? 5 647, 241 bacilov. A to si ich tak rýchlo spočítal? Mhm. Mm a ako si ich potom mohol vidieť? No, keď sa pozerám, aké má špinavé rúčky, možno je ich aj o milión viac. No, nerozmýšľaj, no šup, šup, šup. Choď si umyť rúčky. Nie je to žiadna novota, že čistota je pou života, že ten, kto sa bojí mydla vody, že ten väčšie mudlaný chodí. Až spod špiny nevidno mu tvár. Toto sú najčistejšie rúčky v celom našom dome. A sú to aj najčistejšie ručky v celom Bambulíkové, vieš? <laughs> no, dobre. Takže dobrú chuť Bambulka. A toto je čo? No, ja si myslím, že aj ty si mi chcela zaželať dobrú chuť. Hm? A toto... Je zeleninová polievka. Ja nechcem zeleninovú prosím, polievku. Prosím, Neprosím si. Veď preto. Hmm, no tak, keď si neprosíš polievku, tak dobre. Ale taký vyprážaný karfiol so zemiačíkmi a paradajkovým šalátom, čo? Brr, sama zelenina. Ale zelenina je zdravá. Sú v nej vitamíny. A čo myslíš, pre koho som pripravil a prestrel tento stôl? Neviem, viem, ale nechcem. Prosím? Vlastne neprosím si, nie som hladná. Hmm, tak, keď si neprosíš, tak asi naozaj nebudeš hladná. Takže nedostaneš nič. Ale ja si dám. Roky už dnes, zajtra, včera Platí múdre príslovie Ten, kto má hlad nepreberá A s chuťou vždy všetko zje Vždy, keď sa dá mesiť stolu Nepatrí sa zabudnúť Na to, aby sme spolu Zaželali dobrú chuť No tak keď nemáš vlad, nedá sa nič robiť. Všetko pekne spraceme a odložíme na večeru. Dedo Jozef, prosím si, no, teraz malujem plod. Musíš pekne počkať na večeru. Tieto Jozef, ale ja už mám taký veľký hlad, ako celé pambúrkovo. Pambúrka, vidíš, že polievam stromčeky. Musíš počkať na večeru. Na obec si nemala hlad. A večera je o šiestej. a Jozef, aspoň kúsoček chlebíka si prosím, veď umriem od hladu. Ale neumrieš. Na obec si nemala hlad. Musíš počkať do večera. Večera je o 6. Bambulka, tu v novinách píšu, že naši vyhrali. Kecáš! Kecám. Večera! Roky už dnes, zajtra, včera Platí múdre príslovie Ten, kto má hlad, nepreberá A čo vždy všetko zje. Vždy, keď sa dáme si k stolu, nepatrí sa zabudnúť na to, aby sme si spolu zaželali dobrú chuť. Dobrú chuť, Bambulka. Všetko, čo si nezjedla na obed, som ti odložil na večer. Hlad je najlepší kuchár. A vieš čo, Bambulka, keď to všetko takto dobre vieš, vedela by si to povedať aj ostatným deťom ako pani učiteľka? Jasné! Priedlej sa nerozpráva a je sa rukami. Nepodopiera sa hlava, nekope sa nohami. Nôž sa drží. Oh, snap, si spolu, zaželali dobrú chuť, dobrú chuť, dobrú chuť. Ďakujem mne do Jozef, bolo to výborné. Na zdravie, Bambulka. A ešte som ti chcel povedať, že keď položíš príbor na kríž, tak si každý myslí, že si ešte nedojedla. A keď položíš nožík a vidličku vedľa seba, tak to znamená, že si... Do jedla. Správne. Bambulka, máme návštevu. Práve som sa chcela začať hrať, ale nemám s kým. Ahoj, naviť práve preto sme prišli. A na čo si sa chcela hrať? Baby ešte neviem, ale určite by to bola veľmi pekná hra. Ja si totiž vždy vymýšľa by iba veľmi pekné hry. No tak zober Soničku a Evičku do svojej izby a tam sa hrajte tvoje veľmi pekné hry. A nieže že zase niečo vyvediete. Ja idem do obchodu. Idem kúpiť chlebík. Dobré. A na, A to, na čo sa budeme hrať? Na Bambulikovo. Počúvaj, ale ja o tom tvojom Bambuľkovo nič neviem. Vygoogli Bambuľkovo. Ale ja tu žiadne Bambuľkovo nemám. Veď, Veď mi o tom tvojom Bambuľkovo nič nevieme. Bambuľkovo To je mesto na konci sveta. Tam sa nikto neumýva. Ani nezametá. Na domoch tam nie sú dvere a juh je tam na severe a stromy sú tam nakreslené a všetko je tam popletené. A chodila si tam aj do školy, keď boli tvoje rodiče v práci? Nie a načo? My v Bambúľkove nechodíme do práce a nemáme tam ani škôlky, ani školy. Počúvaj a čo tam potom robíte? Nič, spíme. Keď sme hladní, láhneme si pod strom, otvoríme ústa a čakáme, kým do nich niečo napadá. A keď nás to vylihomanie omrzí, tak sa začneme hrať a hráme sa dovtedy, kým sa zasa neunavíme a nejdeme spať. Kečáš. To, to musí byť zvláštna krajina. Raz som celý mesiac hrala futbal. Vodne v noci. Počúvaj, ale veď futbal hrávajú iba chalani. U nás? Keď sa hra futbal, tak hrajú všetci. Veľkí, malí, starší, mladí, dievčatá aj chalani. Niekedy tie na ihriško aj tisíc ľudí a 300 lopt. Raz som dala taký gol, že bránkar aj s loptou odleteli do vesmíru. Počúvaj a nevymýšľaš si to všetko? Nevymýšľam. Pozrite, ja vám to ukážem. Rozbehla som sa kopla. My dosaneme. Viete čo? Musíme si voľačo vymyslieť. Ale klamať sa nesmie. Čo by sa nesmelo? My v Ambulkove klameme stále. Kto neklame, ten tam ani bývať nemôže. Už to mám. Dedovi Jozefovi povieme, že okolo išli takí nejakí chlapci a hodili do okna kameň. Ale to vôbec nie je pravda. Radšej sa priznajme. Ani za nič. Ja totiž strašne rada klamem. Neraz mama povedala, že kto klame, narastie mu dlhý nos. To nie je pravda. Vieš, aký nosisk by som už musela mať ja? Bambúrka! Už som doma! Rýchlo zabeď nejakú knihu, aby sme mohli a z náš a A vy sa prečo hráte tu vonku a nie v tvojej izbičke, Bambulka? do Jozef, vieš, čo sa stalo? Okolo nášho domu išli takí nejakí chlapci a hodili do okna kameň. Vážne? Vážne! Ak neuskočíme, tak nás ten kameň privalí. A kde je ten kameň? A jak ten kameň letel a letel, až preletel celú izbičku, až doletel, trafil hojiny a tie sa rozbili. Ha? Šibeti! Šibetia. Tak ja sa idem na ten kameň pozrieť. Nechoď, my sme ho už vyhodili. Aha. Takže nie kameň, ale lopta. Hm? Poď ja sem ku mne. No, rýchlo. Hej. Klamárky. Klamstvo to je škriatok malý Čo každého vždy len zradí Toho čo s ním priateľ býva Nikto nikdy nepohľadí Klamári vždy klopia oči A nevedia podať ruku keď ten škriatok na nich skočí, začne im tancovať v pruchu. Všade okolo len samý klam, škriatok ujde a klamár je s klamstvom sám. Ak niekto nazve klamárom, je to hamba väčšia ako tento dom. Tak sa mi zdá, že vám z toho klamstva narástli obrovské nocická. Jaj! Vidíš? Pravila som ti, čo budeme robiť s takýmito nocickami, veď sa nám všetci budú smiať. V tom ja vám nepomôžem. Nemali ste klamať. Pohradte nám, dedo Jozef, veď vy viete všetko. Prosím. Prosím? No tak, hm. bola by jedna možnosť a... Ak slúbite, že už nikdy nebudete klamať a ten sľub aj dodržíte, možno vám tie nosiska aj zmiznú. My, My už nikdy nebudeme klamať naozaj. My už nikdy nebudeme klamať naozaj. My už nikdy nebudeme klamať naozaj. A neklamete? Neklameme a už nikdy nebudeme Sľubujeme. No tak to skúsime. A brak. Dobra. Hurá, zmizli nám! <há> no vidíte, a teraz mi pomôžete všetko poupratovať, dobre? Ok, vždy keď niečo rozháďme, tak, tak musíme upratať a všetko čo zašpiníme, zašpiníme pekne na poriadku dať. A, a hotovo. Hotovo. To je krásne. Všetko sa to leskne ako v Zlatom kráľovstve. No a teraz by mal prísť sviatok. Aký sviatok? Aký sviatok? Aký sviatok? Sviatok lenivosti. Lenivosti, lenivosti. šibeti. Áno, v Bambuľkovej sme mali raz za 100 rokov sviatok lenivosti. To ti bola krása. Presne o 12. na poludne zazvonil zvon a od tej chvíle sa už niekde mohol ani pohnúť. Inokedy také sviatky trvali aj rok. Raz som išla práve na kolebežke a zvon zazvonil práve vtedy, keď som pravú nohu mala vo vzduchu. Celý rok som potom musela tak stáť. Ale to nie je možné. Plbosť. Nelogické. A dá. Keby som musela, tak by som asi nevydržala. Ale bolo to O lenivosti a lenivosť máme v Bambuľkove najradšej. No, ja sa pôjdem asi pozrieť do toho vášho Bambuľkova. Aj ty máš žád lenivosť? Nie, ja mám lenivosť najneradšej. A vieš, že ani ja ju už nemám tak rada ako kedysi? Keď sa raz vrátim do Bambuľkova, naučím všetkých upratovať. <tudio> to je správne. Pekne si to povedala, poď ku mne. Poď, sadneme si. Au, au, au, au. Klinčisko! Mojej stoličke! No počkaj, klinčisko. Ja ťa vyťahnem ako mliečný zub. No, ja ťa Raz, dva, tri babulka, nerehodca. Poď mi pomôcť vidieť, že mi to nejde. A -a. Babi, pomôžte nám, veď vidíte, že to nejde. No, Ideme! Poďme! A, a, a, a, a. a je vonku. A taký malý klínček, a čo nám dala roboty? No, babi, babi, my nemáme dosť sily. Ja mám náhodou svaly tvrdé ako skala. Ukáž? Ale čo, mekké ako perinka. No, ukáž ty, ty tiež nemáš bohvie, aké svaly. Ja mám najsilnejšie. Ukáž, ty nemáš svaly. Budeme musieť asi začať cvičiť. Šibeti? Kto nechce byť slabý ako Pierko, ktoré každý váno odpúkne? obleče si trenírky a tielko a hneď ráno ako slnko o otvára obloky a keď už blzne čerstvý vzduch sa si pre zdravie a hneď je v zdraví zdravý duch teraz cvičte vy. Cvičíme, cvičíme tiemne a spod Cvičíme, cvičíme, naberáme silu, silu. Cvičíme, cvičíme, maláci i vekáci. Cvičíme, cvičíme, cvičíme, raz nás budú siláci. Mam izne, ideme do fitka. A už dosť, ale, ty čo tu veľká, skáčuš ty? ako taká opica? Húha, húha. A dosť, é. ty nie si opica, ty, ty si roztopašnica. roztopašnica. A čo je to roztopašnica? To je také dievčatko, čo sa nevie vpratať do kože. Ale ja som celá vpratať do kože. Pozri sa, nič mi nechýba. Húha, skáčem ako opica, ja A, som opica. Ale toto húha. sa neskončí dobre. Bambulka, prečo si taká roztopašná? Lebo sa mi chce... Hu -ha, hu -ha, e, hu -ha, hu -ha. No počkaj, kočkaj. Keď si taká roztopašná roztopašnica, tak ho do divadla. Na konkurs. No presne tak. Tam sa môžeš predvádzať, koľko len chceš ty. Herečka. V divadle je konkurs. Tam musíš tancovať, spievať a hrať. A my tam furt musíme chodiť. A takto sa divne obliekať. No ale keď ťa zoberú, tak potom budeš točiť film alebo budeš skúšať muzikál a budeš slávna. Bambulka, tam vnútri v divadle Prebieha konkurs do muzikálu. Choď a ukáž, čo vieš. A ak sa to pánovi režisérovi bude páčiť, tak ťa zoberie do divadla a bude z teba veľká hviezda. Poď so mnou, Dido Jozef, ja sa bojím. Ale prosím ťa, bambulena, veď tam ti neodhryznú z tvojho nožteka. No, pekne zatancuješ a zaspievaš najlepšie, ako vieš. No? Tak aj doma len poskakuješ a vyspievuješ ako taká rostopašnica. Tak choď a drž sa. Číslo 666. Stop! Stop! To, to, to, čo má toto znamenať? Čo toto je? Contemporary? Dobre, uh, dobre, dobre, ďakujeme. Uh, číslo 667... Marika. Ďalší! Áno, uh, uh, čísielko 668. Uh, uh, no. Nech sa páči. Jo napot, volám Petra a prišiel som z Galanta. Prihystala som monológ z Júlie, no ja som Júliu hrala už aj v Šamoríne, Mihalovci, aj v Lipanu na Dožinkové slávnosť. No tak môžem. Ďalší! Dobrý deň, ja sa volám Sonička. A ja som Evička a hlásime sa na postavu J yeah a O oh z muzikálu Deti hiphopu. Pripravili sme si pre vás malú ukážku. Ak dovolíte, radi vám ju predvedieme. Hudba! Dievčatka, veľmi ste ma prekvapili. Myslím, že vás berieme. Yeah! Výborne, výborne. Uh, a ďalšie číselko je 669. Nejaká bambulka. No, ty si bambulka? No, čo nám predvedieš? No, haló? Ty lucha? Ceknutá? No, nič. Vráť sa, keď nebudeš mať trému. Ďalší... Pôjde do Jozef. Prepáď, zaspal som. Čo, už ste skončili? A ako si dopadla? Nijak, bola som ticho a všetci sa na mňa dívali. No však majú na to oči, aby sa dívali. No bože, no tak nebude s herečka. No bude s teba traktoristka. Alebo, no, ale ty chceš byť herečka však. No ale tak to nie. Musíš zabojovať no úspech sám od seba nikdy nepríde Ak chceš vyhrať a už vopred bojíš sa Ak chceš zaspať a treba ťa kolísať a ťa treba stále vodiť za rúčku tak sa nauč so mnou túto poučku. Kto sa hamý ten býva vždy posledný, ak chceš vyhrať, tak sa rýchlo rozbehni. Nechci viesť, s bábouky len rozienka možno spadneš a odrieš si kolienka. Sávod seba úspech nikdy neprišiel, bez odvahy nikto nič nenašiel. Bambúka to je tak, raz prvý a raz posledný. Ale musíš bojovať, lebo nie je hamba spadnúť, hamba je potom zostať ležať. No tak hoď a bojuj! Ak ťa treba vyťahnúť aj na kopček, nečuduj sa, že si všetkým na posmech. budem slávna a budem hrať v muzikáloch. Áno autogram, áno rozhovor a foto, samozrejme. Šofer, kde je šofer? A už ma nefote, som unavená. No to je skvelá správa, ale bambulka, aj ja mám pre teba jednu skvelú správu. Áno, počkajte, prosím mi do Jozef, musím sa spýtať svojho manažera, či ju môžem od vás prijať. Áno, prosím, počúvam. Tak dosť, Bambulka. Ešte veľa vody pretečie v Dunaji, kým z teba bude hviezda. A kto vie, či z teba vôbec nejaká hviezda bude? A aká je tá správa? Kde do Jozef, prosím. No, tak keď prosíš, tak počúvaj. Bambulka, dnes je presne rok, čo si k nám prišla. A ja vôbec neviem, koľko ty máš vlastne rokov. A tak som sa, Jadedo Jozef, rozhodol spolu s našimi priateľmi, že práve dnes by sme mohli osláviť tvoje... Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, babuľa, veľa šťastia, zdravia. Kamarátka Bambuľka, Ku príležitosti tvojho nečakaného príchodu k nám ti prajeme veľa šťastia, zdravia a lásky. Kto ruší takúto slávnosť? A pán Poštár, dobrý deň. Zdravíčko, do Jozef. Prosím vás, býva tu u vás nejaká Bambuľka? Samozrejme, že býva Bambuľka. Má telegram. Telegram? A odkiaľ? No, tu je napísané, že z Bambuľkova. Ho, ho, ho, Bambuľkovo, to poznám. No ale toto nie je telegram, to je telegramisko. No, telegramisko, nie telegramisko, je to jej. Tu mi to podpíšte. Áno, nech sa páči. No Dovíď, Dovíde to do Jozef. No čo môže byť v takomto telegramisku napísané? To nie Priniesli nám telegram. Telegram a odchiaľ. Zbambulkova. Rozprávka má úvod, stretý zvonec. Čo sa začne, máva i svoj koniec. Tak ako má ruka prstou peť, tak sa teraz musíš vrátiť zpět. Prišla si tak nečakane, nik netušil, čo sa stane, Keď poštári priniesli ten balík ako svet. Očiach sa mi zaiskrilo, Dievčatko von vyskočilo, Usmialo sa na mňa, Tak jak keď rozkrytní kvet, Ostala si u mňa bývať, bol som rád, čo budem skrývať Spolu sme si nažívali Ako cukrom čaj Nikdy sme sa nehádali Vždy sme pekne upratali Stále sme sa spolu hrali A bolo nám fajn Režili sme všetko Od A po Ty odídeš A tu zostane Smutný dedo Jozef Podosielateľ, do Jozef, adresát Bambuľkovo, váha 23 kg aj s kufrom. Pozdraviť, poprosiť, poďakovať, poumývať sa, poupratovať, vie? Ona vie všetko. Teda skoro všetko. Však bambulka. No tak ale, tak to nemôžeme vrátiť do Bambuľkova. Tuto to máme jasne napísané. Kde to mám? Aha, tu je to. Deti, ktoré vedia pozdraviť, poupratovať, poumývať sa, a tak ďalej, a tak ďalej. Teda deti vychované sa vrácať do Bambuľkova zakazuje. A čo budeme robiť, do Jozef? Hm. Tak zostaneš u mňa. tak zostaneš u mňa. Ja ťa nikomu nedám. Ja Ani teba, Jozef. Rozprávka má úvod, i dzvonec, čo sa začne, máva aj svoj koniec. Tento príbeh sa už stokrát stal a tak sa končí Bambuľkovský muzikál. Som tak nečakáne, nikde Nie tužil, čo sa stane, keď poštári priniesli sem balík ako svet. Tak. Deduška som prekvapila, keď som zrazu vyskočila. Usmiala sa naň, tak jak keď rozkvitne kvet. Ostalo si s dedom bývať, sa nehádali vždy sme pekne uvratali vzále sme sa spolu hrali a bol nám fajn chodili ste kade bo boli ste už hádam všade Liedali ste po tak ja hrmičky spol tak jak klások s hláskom chvíľami jak vyrástla som. a chvíľami bol za dedo celkom malický. Rozdávka má úvod stredných zvonec, čo sa začne, má aj svoj koniec. Výtoký veš sa ústom nástal, a tak sa končí aj náš muzikál. Prešli sme všetko od A po S to je pieseń na rozlučku Bamburka, Sonička, Evička